Пісня сьома. Поєдинок Гектора з Еантом. Похорон полеглих. Мовивши так від брами, подався осяйливий Гектор. Поруч ішов його брат Олександр. Обоє душею прагнули швидше почать воювати і з ворогом битись. Так же, як Бог мореплавцям тоді посилає жаданий вітер попутний, Коли сосновими веслами бити, хвилю вони потомились, І м'язи їм мліть починали, перед Троянами так з'явились обидва жадані. Від Александра по ліхтам Менестій, народжений Варні, Ареїтоїв потомок якого озброєний києм з філомедусою мав велеокою арни Володар. Гектор же списом загостреним втрапив у карк Ейонея, під міднокутим обіддям й той зразу ослаб весь. Главк і полоха нащадок лікійських мужів поводатор списав плечів садив і фанелюві всічі жорстокій. Дексія сину мить, як на свій мав скочити повіз, з повоза тут же упав він на землю і зразу ослаб весь. Щойно побачила їх ясноока богиня Афіна, як вони нищать аргеїв нещадно, усічий жорстокий. Кинулась зразу з вершин олімпійських вона і помчала до Іліона священного. Це Аполон із пергама, бачачи, вийшов на зустріч. Бажав він троянам звитяги. Стрілись обоє вони біля дуба, і перший до неї мовив тоді владар Аполон, син могутнього Зевса. Нащо це так, поспішаючи доню великого Зевса, ти із Олімпу зійшла? Що великий твій дух схвилювало? Може, бажаєш на користь Данаю мінливу звитягу перехилить? До троян же, що гинуть, нема в тебе жалю. Ради послухай моєї, це краще було б набагато. Тож припинім на сьогодні змагання воєнні між ними і січу шалену. Згодом нехай собі б'ються, аж поки вщент і ліон рознесуть». Якщо вже так вашому серцю бажано вічні богині в руїнах це бачити місто, відповідаючи мовила так ясноока Афіна. Так, дальносяще, хай буде. З думкою саме такою я із Олімпу й сама прибула до троян і ахейів. Та скажи, як ти хочеш війну поміж них припинити? Мовив тоді Владар полон, син могутнього Зевса. В Гектора коней в покірника смілість велику збудімо. Викличе, може, когось із данайських героїв хоробрих вийти один на один і в бою позмагатись за взятім. Діткнуті цим заживе, на голінниках мідних Ахеї виставлять мужа самі, щоб із Гектором бився божистим. Мовив він так, і погодилась з ним ясноока Афіна. Син же Прямів коханий, Гелен, відчув своїм серцем волю богів, до якої поспільній прийшли вони згоді,